Щотижня, приблизно в один і той же час, мій підшефний заходив у готель театральний. Розкривши явку, я згодом вийшов і на того, хто мене цікавив. Цей уже мав мережу агентів, очевидно, в багатьох комерційних структурах. Стало все зрозуміло. Мені платила за послуги якась солідна рекетирська фірма. Зрештою, а чого я чекав? Адже мене шантажувала не церква, чи якась благодійницька організація. Найстрашнішим було розуміння, у мене немає виходу. Втекти? А сім'я? Зникнути непомітно? Чотирьом чоловікам не так просто. Перейти на нелегальне становище одному? Знову ж таки, постраждає сім'я. Та й жити, коли тебе розшукують і міліція, і ракетири, нелегко. Продовжувати свою чорну роботу? Але хто зможе сказати, яке замовлення буде останнім? Коли я отримаю остаточний розрахунок у вигляді кулі чи отрути? Адже кілери до пенсії не доживають. Однак з кожної ситуації вихід має бути. Треба лише добряче його пошукати. Не скажу, що це далося мені легко. Нічого подібного. Але я, здається, знайшов такий вихід. Неймовірно складний, з одним шансом із тисячі, але вихід. Він замаячив тьмяним вогником у кінці тунелю. Був примарним. Але я безоглядно потягнувся до нього. Я вирішив так. Раз фірма... Видала мені квиток лише в один кінець, то щоб виплутатися, треба розгромити фірму. Точніше, завдання стояло навіть простіше. Я подумав, коли зникнуть люди у фірмі, котрі знають мене і про мене, в мене зникнуть і проблеми. Власне, це має бути досить вузьке коло, не більше п'яти осіб. Розмірковував так. Найімовірніше, я працюю на так звану групу безпеки. Значить, мене знають зв'язковий контролер, тобто мій приятель-менеджер з Берже. А далі, в залежності від структури організації, або ж є ще один чоловік, який уже безпосередньо виходить на керівника групи, або ж той сам контактує з моїм наглядачем. Це мінімальне коло. Крім цих людей, про мене можуть знати ще кілька чоловік. Ті, хто зняв відеоплівку бойових дій біля ресторану «Турист». Ті, хто готував на мене досія. Скільки їх може бути? Троє? П'ятеро? Ще, можливо, хтось із верхівки фірми. Хоч це й не обов'язково. А чи знають мене ті, хто готує досія на клієнтів? Навряд. Іншими словами, коло тих, кого мені треба остерігатися, може виявитися не таким уже й широким. Ну, звичайно, я добре розумів хисткість і можливо, неточність своєї схеми. Але хто міг порадити простіший вихід із ситуації? Ну, зрештою, будь-яка робота ліпше очікування й бездіяльності. Зізнаюсь, як тільки вирішив взятися за цю безнадійну справу, стало легше на душі. Ну, зрештою, я хочу, аби наді мною не висіло дві сокири. Для простого смертного це занадто. Ризик був, самі розумієте, величезний. Але, як говорять, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Була неділя, офіційний вихідний. Але Тренко прийшов на роботу, як завжди, рано. Восени, коли тиск падав, над землею нависали тумани і обридлива волога, здавалося, проникала всюди, навіть у душу. Георгія мучила безсоння. Ночами не вистачало повітря, тиснуло біля серця і взагалі почував себе кепсько. Тому Ледве починало сіріти, потихеньку збирався, намагаючись не розбудити дружину й дітей, і не поспіхом простував знайомою дорогою до Астреї. Минав опустілий картодром, ішов стежкою під стінами заводу прилад, греблею понад ставком, піднімався на пологу гору через покинутий сад до траси Київ Харків. А там уже й до агентства було рукою подати. Хотілося в спокійній обстановці розібратися з тією безлічю фактів, які зібрали детективи, розшукуючи вбивцю Зайченка. Висновки, до яких прийшли на останній нараді, тривожили. Георгій зачинив вхідні двері, не хотів, щоб турбували відвідувачі. Дістав із сейфа гробезну папку справи Зайченка. Майже з самого верху серед паперів лежала намальована карем-схема. У ній Колишній слідчий намагався пов'язати у певну систему людей, події, відомі факти, прослідкувати їх залежність та діалектику взаємин. Починалася схема з прямокутника, в якому було написано «Лже брат Зайченка». Від нього тягнулася стрілка, що впиралася в коло, зі словами «Сибірська група», обведене пунктиром. Так детектив позначив не до кінця перевірену версію. Сьогодні Тренко міг би вже обвести це коло жирною лінією. Вчора УВС отримало матеріали на лжебрата. У новосибірській міліції були до нього серйозні претензії. Схоже, він був якось причетний до викрадання скопалень самородків. Версія була в роботі – але Георгій не сумнівався, вона ствердиться. Таких збігів не буває. Брат, вочевидь, приїздив таки за самородками, але припізнився. Про новосибірські новини, повідомлені Каринусом, Тренко ще нікому в агентстві не говорив. Хотів спочатку детальніше розібратися сам. Нова інформація вкладалася в останню версію яку виробили минулого понеділка. Замовником Астриї виступала сибірська мафія, саме та, котра організувала, попри всі застороги, експорт золотих самородків, коштовних каменів та золотого піску з копалень. У цьому тепер сумнівів не залишилося. Веселенька історія. Аванс Астрияни давно проїли. На розрахунок тепер надіятися не доводиться. Не брати ж гроші в мафії. Тільки цього й не вистачало. З іншого боку, вбивцю треба знайти. Стільки зусиль витрачено. Та й картинка вимальовується. Цікава. Коли озвучити схему Карго, то події розвивалися приблизно так. Новосибірська мафія, чия злочинна група, як сором'язливо іменує організовані злочинні структури міліція, налагодила викрадення з копалень самородків. До цієї структури були залучені Варлюк і Зайченко, або, ймовірніше всього, Варлюк. Довідавшись, що Зайченко натрапив на унікальні самородки,